Aterpean izen buruarekin dantzairian mugazendiko jaialdiak jarduera berri bat martxan jartzen du. Artisten egonaldiak proposatzen dituzte. Horretarako aurten Judith Argomaniz, koreografoa eta interprete donostiarra, eta Jordi Bilaseka koreografo katalana aukeratu dituzte egonaldi hauetan parte hartzeko. Egonaldiak asteko iraupena dute, miarritzeko gagdu midi, donosteko egia kulturetxea eta endaileko mendizolan kulturgunean iragango dira. Jordi Bilaseka, koreograforekin egolaldian parte hartzeko aukeratua izan den akira, iruñako dantzariarekin hitzein dugu. Egonaldi honek duen garrantzia altzen dugu. Ni egit, eh, ia beti anik, berik dantz egindet, ta, baina dena den, nire... Eh, zenza edo bad zabaldu nahi nuen eta oso ongi etorri zait berarekin lantzia zen azken finean nahiz eta lingua eh, itskun ez izan ba finean tantza da beraz eh, nire ustez oso ongi komplementatzen dira eta guia san ba e, eraz berdinak eta ideia berriak hartzen ari ditut eta guia san ba, oso kontenago bai e, eta bueno beh eh egonaldi hauetan Egun ondoren, gugatzerakoan e, etorkesunari begira, ez esakite jarraitzeko asmoarekin zaude? Ha, mo, nik uste dut, ba, ia, dantzari guztiok, ba, egunero ikasten dugu, beraz, e, ba, mendikagian ba, zerbait berriaterako da, edo e, ba, irunian, beste atetik iruñan, ni beste kompainia batzuekin lantzen dut baita ere, eta aritz baitare ere bere artelan, bai, artelanak, eta badaukabaitare ba, beste pertsona batzuekin Ba, beste festival zug da sabes que en dena en lasonaturik da gustuet ba beraz ba algian a especifico ki ez da ezakitu adetrago den zerbait hemeni baina eh hau pues hago oso ya e, da, ba da Kontaktoak eta harremanak baita ez, baya, e, adibidez, bueno, ba, zuen irakaslea baita esagutzea horrek irakitzen ditu baita. Bai, ze hori, hori, e, aukera bat. Ba, ba. Egon aldiak irauten duen bitartean, konpainiek harreman zuzena edukiko dute bidazuaren bi aldeetako biztadle zein elkarte edo eragile ezberdinekin. Endageren kasuan esaterako Donostiako Goienetxe Fundazioaren bisita izan dute. Fundazio honek adimen urritasuna duten pertsonen naizeldean lan egiten du. Joseba Campos Goienetxe Fundazio Kolbek iralea. Fundazio Goienetxe da eh adimen urritasuna duten pertsonekin eguneko zentroak bezala. Daude Gipuzkoan sodan eh zentro berdinak, eh 12 bat Donosti, Arrasate, Tolosa, Hirun, Renteria, Aquí busko eta Da pixka gure lana da, ba pertsona ardimen duten pertsoneekin, ba, bere bizitza pixkat garatzea eta ba beste e, bizitza garatzea, bauda. da, e, etxean egon beharrean edo ja e, lantegian egon beharrean, uhum. ja behin bere lantegiko etapa bete dutenean, ba, gure gan atortzen dira gornalean 9:00tik 5:00 galdea eta horreguna pasatzen dugu Eta bertan egiten duguna, pixkal bakoitzaren interesa ikusita, ba, uh -huh. alderdi ezberdinak garatu, adibidez gaur, ba, e, dantzan inguruan interesa dituzten pertsenaketorri dira, aukeratzen man digu, eta piskatorik. Mm -hmm. <risa> Aizia aldiarekin azu lotuta eh, dauden aktivitateak, izaten dira orokorrean. Aipatu zu, bono, Gipuzkoan eh, kokatu zaudetela, eh, uste errenderin erin eh, bai irunen eta Donostian ere? Donostian, iru zentru dabe Donostian, mm -hmm. gero, memoriziko dut, well, eh? <laughs> Tolosan, eh, Arrasaten, Azpeitian, Ordizian, eta Legazpian. Pika bat, bueno, e, udararako horrelako ekimen aktivitate berezia proposatzen dituzute, eh hauda, egitaru esberdin esaten da udaran. Bueno, udaran egoten dira aquello, irtera geio. Ba, eguraldi ona kontzean hartuta, ba bat, ba goza berezia egiten ditugu, baina bestela ere urtegosoan ekintza desberdinak egiten ditugu. Batez ere belaien interesak eh puntu bezala hartuta, ba, Ba, dantza, batzuk dantza egiten dute, bestuk koro batzean kantatzen dute, beste batzuk, ari ba, e, bidez, pixka lantxo txikiak egiten dutuzta ba, gure kasuan irungo konmerzioz berdinetan. Hor <hum> bueno, e, beste elkarte eta eragilez berdinekin harremanetan, zaudete, e, pixka bat nola da esperientzia hori? Bueno, e, osa, behagura helburua, pixka bat hori da gure helburutako bat e, bere bizitza gain komunitatearekin erlazinatzea eta batzutan ba, ba, zailtasunak ditugu eta bestutzen dara, gauza da, behin ezagututa egala ba, ateak irekitzen zaizkigula, baino zaien hori da mm. pixkat ezagutu ondoren, e, ateak irekitzea mm. bueno, <laughs> e, zentzu horretan baitaren, normalizazioaren bueno, e, ziurtatzeko piskale, jendartearen e, prestotasuna e, sentzibilizazioa sensibiliza, oso oso garrantzitsua da, ez da <laughs> bai, luifuntzo eskoa da mm. ben, Daukagun zeltasun honietako bat da pixka bat guk eskatzen duguna da ba helduen e, tratua edokitza pertsonaiekin mm. eh direlako ez direlako aurrak Eta pixka bat gure lana eri da pixka bat eh gurekin kontaktuan edo kalean ikusten gaitun pertsona kontutzen hartuta ba bueno adimen urritasuna duten pertsonak helduak direla mm. ta hori da la ta hori, e, behin hori barrera hori gaindituta mm. ba Aurrera pasoak emandira ustez, sentzu norabide horretan. Bueno, hori da gure pixkanaka, pixkanaka, piskanaka bai. Piskanaka bai. Mm -hmm. Ba bueno, eh hoen buen dela historikoki, igual 50 urte, igual eh adimen urterrena pertsona kego tenziran etean ateragabe mm -hmm. eta gaur egun ba, bueno. e, Gipuzkoaren kasuan mintzat, ba ikusten dira kalean parte hartzen, e, gaurko ekimena bezala parte hartzen. <tos>